Ані мігрантки, не вигаючись, без тіні манірності чи страху, вона виступила зі свого аристократичного оточення і зробила, як їй сказано, взяла велосяну мотузку, правним рухом накинула на шию приборкані лошиці і повела полонянку до стайні каси дель корво. А тим часом у неї бреніли у вухах і відлунювали в серці сповнені якогось таємничого, віщого змісту мустангерові слова. Вона вважатиме вас своєю господинею і завжди коритиметься вашій волі. Вам досить буде тільки показати їй оце ласо, яким її полонили. Розділ тринадцятий Сніданок у прерії. Перші рожеві промені вранішнього сонця торкнулися прапора над фортом Індж, і їхній відсвіт упав на плац перед офіцерськими квартирами, де вже снували якісь темні постаті. У тому тьмяному світлі стало видно невеликий фургон, запряжений парою зграбних мексиканських мулів. Тварини сердито били копитами, махали хвостами, щулили вуха. Не би хотіли сказати, що їм уже набридло стояти запряженими і не терпиться вирушати, а водночас і застерігали тих, хто стовбичив там без діла, щоб не наверталися їм під копита. Власне кажучи, без діла там ніхто не стояв, окрім хіба височенного чоловіка у курці, пошитій з ковдри, та повстяному капелюсі з обвислими крисами. В тому чоловікові навіть в присмірку неважко було впізнати Зеба Стампа, старого мисливця. Та й він не стояв, а сидів на своїй старій худобині, яка зовсім не поривалася в дорогу так, як мексиканські мули чи її господар. Решта постатей навколо була весь час у русі. Люди ми тушились. Квапливо снували сюди й туди, і від фургона до дверей будинку, і знов назад до фургона. Було їх із десятеро, по-різному вдягнених, з різним кольором шкіри, та здебільшого солдати, хоча і різних родів військ, проте всі в однаковій робочій одежі. Двоє з них скидалися на кухарів, а ще двоє чи троє – на офіцерських денщиків із тимчасово звільнених від гарнізонної служби солдатів. На більш законних підставах належав до цієї верстви чепуристий негр, що ходив по плаці з дуже поважним виглядом, бо прислужував самому майорові, комендантові форту. А очолював увесь той різномастий гурт і керував його діями сержант з трьома нашивками на рокаві, якому доручено було навантажити фургон усілякими наїдками та напоями. Одне слово, Всім потрібним для сніданку на лоні природи. Сніданок улаштували з розмахом. Про це свідчили кількість і розмаїття припасів, що їх накладали у фургон. Там були пакунки й кошики різних форм і розмірів, довгастий ящик, з якого стирчали шики дванадцяти пляшок, обгорнуті срібним папером, а яскраво розфарбовані бляшанки та плаські коробки з сардинами. Обіцяли чимало ласашів, яких не знайдеш в Техасі. Та хоч який багатий і вишуканий був увесь той добір припасів, знайшовся серед людей на плаці один, хто не вважав, що всього там досить. Тим невдоволеним гурманом виявився зеп-стамп. «Слухайте, сержанте!» – довірчо мовив він до поважного наглядача. Я оце дивлюсь і не бачу, щоб у фургон поклали хоч трохи чогось кукурудзяного. Як на мене, то в прерії ще не перевелися люди, яким воно смакує краще, ніж у ті французькі витребеньки, шампанеї чи яких там. Кукурудза смакує краще за шампанське? Це ж кому? Коням чи що? Та під три чорти коней. Я кажу не про кукурудзяне зерно, а про мононгахільське віскі. Га, тепер зрозумів. Ваша правда, містере Стамп. Без віскі ніяк не обійтися. Гей, помпею. Здається, десь там стояв наготований бутиль. Так так, сержанте, озвався чорношкірий майорів слуга, що саме вийшов з дверей будинку з великим бутлем у руках. Ось де він, той віський, додав він, ставлячи бутиль у фургон. Тепер, на думку старого мисливця, все було повантажено, і він почав нетерпеливитись. «Ну що, сержанте, чи все готове?» – запитав він, неспокійно соваючись у сідлі. «Та не зовсім, містер Стамп. кухар каже, треба ще досмажити курчат». «Та хай вони западуться, ті курчата, разом із кухарем! Де їм братися до дикого індика прерії?» А як же я його вполюю, коли сонце викотиться миль на десять над землею? Майор загадав мені хоч би там що добути добрячого індика. Нехай би сам спробував добути його після сходу сонця. Та ще як оця тарадайка горхотітиме за спиною. Ви, сержанте, не вважайте диких птахів такими дурнями, як ваші солдати з форту. З усіх хитрих тварин цій прерії індик чи не найхитріший? І щоб вполювати його, треба встати з сонцем чи й раніше. А то ж, містер Естамп, я знаю, майор хоче почастувати гостей індичиною, він сам мені казав. І сподівається, що ви таки вполюєте дорогою індика? Певно, що він сподівається. А то ще гляди, захоче, щоб я добув йому язик і карк бізона. Дарма, що тих бізонів на півдні Техасу вже років двадцять і духу нема». І хоч би що там писали в своїх книжках оті європейці, а надто французи, нема тут більше бізонів та й годі. Є ведмеді, олені, дикі кози, є багато диких індиків. Але щоб добути якусь дичину на обід, треба дуже рано поснідати. Як я не матиму доволі часу, то не обіцяю вести ваш обоз та ще й полювати дорогою. Отож, сержанте, коли хочете, щоб ваші високі гості поласували сьогодні індичиною, нумо вже їхати. Переконаний міркуваннями старого мисливця, сержант зробив усе можливе, щоб скоріше рушити в дорогу разом зі своїми білими і чорними підлеглими. І невдовзі обоз з провізією, очолюваний зебом, Стампом, уже посувався широкою рівниною, що розкинулась між Леоною. Іріо де Нуесес Не минулої двадцяти хвилин після від'їзду фургона та його обслуги, як на тому ж таки плаці почало збиратися зовсім інше на вигляд товариство. З'явилися дами, верхи на конях, але їх супроводили не груми, як це заведено в Англії, а люди їхнього ж таки кола, друзі чи знайомі, батьки, брати, чоловіки, наречені. Незабаром усі або майже всі, хто був на новосіллі в Пондекстерів, зібралися на плаці. Був там і сам плантатор, і його син Генрі, племінник Касі Колхаун, і дочка Луїза. Дівчина приїхала верхи на плямисті лошиті, що так вразила всіх на святі в каса Дель Корво. Ця прогулянка зі сніданком була замислена як віддяка за гостинність. Майор та офіцери форту виступали в ролі господарів і запросили плантатора та його друзів. На гостей чекала й розвага, може, й не така вже вишукана, проте цілком відповідна до часу та місця. Їм вирішили показати дивовижне й рідкісне видовище лови диких коней. Таку виставу можна було влаштувати тільки ген в прерії, де водились мустанги, миль за двадцять на південь від форту, тим то й належало вирушити якомога раніше і послати поперед себе фургун з провізією до сніданку. На той час, як перші сонячні блискітки затанцювали на прозорій воді Леони, товариство вже наготувалося вирушити з плацу у супроводі загону драгунів якому було наказано їхати позаду. Так само, як і попередня група, вони мали провідника, але не старого мисливця у вицвілій сукняній курці та безформному повстяному капелюсі, верхи на вбогі шкапі, а гарно вбраного і спорядженого вершника на чудовому коні, з усіх поглядів гідного бути за провідника такому добірному товариству. «Можна рушати, Морісе!» – гукнув майор, пересвідчившись, що всі зібрались. «Ми готові їхати за вами?» «Дами і панове, цей юнак добре знає улюблені місця і звички диких коней. Коли хтось в Техасі може показати вам справжні лови, то це він – Моріс Мустангер!» «Не перехвалюйте мене, майоре!» – відповів молодий ірландець, чемно вклонившись товариству. «Я не беру на себе так багато, я тільки обіцяю показати вам, де знайти мустангів». «Він такий скромний», – мовила подумки одна з присутніх, аж затримтівши нагадку про те, чому й сама боялася повірити. «Ну, то вперед!» – скомандував майор. Весела кавалькада на чолі з мустангером рушила з плацу, і прапор над фортом, тріпочучи на вранішньому вітерці, не мов би посилав їй на своє прощальне вітання. Проїхати до сніданку двадцять миль прерією вважається в Техасі засущий дріб'язок, легеньку прогулянку. До такого звичні тут і чоловіки, і жінки, і коні. Цю відстань товариство подолало менш як за три години без будь-яких ускладнень, ото хіба що на останніх трьох милях Усім уже страшенно хотілося їсти На щастя, фургон з провізією, який вершники випередили по дорозі Прибув слідом за ними І задовго до того, як сонце сягнуло за ніту, Весь гурт уже тішився чудовим сніданком В затінку величезного дерева на березі Ріодину СС У дорозі не сталося нічого вартого особливої згадки Мустангер, що був за провідника, скакав, як і годилося попереду Решта вершників, крім одного чи двох, бачили в ньому не більш як слугу і помічали хіба що тоді, коли він показував своє вершницьке вміння, змаху перескакував через струмки та вигірки, тим часом як усі інші мусили переходити їх у чи обминати кружною стежкою. У поведінці мустангра можна було добачити хизування, бажання показати себе. Саме таку думку висловив Кассі Колхаун. Можливо, що цього разу відставний капітан сказав правду. Та якщо навіть так, то можна зрозуміти йому Стангера. Чи були ви коли-небудь на полюванні в Англії, де шлейф і вершни тягнуться за ними по траві, і скрізь довкола гордовито коливаються капелюшки з перами? Були? Ну то і як. Отож, постаріжіться і не судіть Мустангера стехасу. Зважте на те, що він був під вогнем не менш як двадцяти пар прекрасних очей, і декотрі з них промінились щирим захватом. Згадайте, що серед них були очі Луїзи Пойндекстера. Коли ви подумаєте про все це, то вас навряд чи здивує бажання Мустангера трохи покрасуватися. Були і інші вершники, що так само хотіли показати своє молодецтво, а тим і свою мужність. Молодий драгун Генкок раз у раз поривався довести, що він не вчора сів на коня, та й лейтенант кінних стрільців час від часу залишав інтендантову племінницю, щоб усі побачили, який з нього вправний їздець, і, чуючи схвальний шепіт жінок, дивився не тільки на ту, котру всі вважали його коханою. «О, дочка Пондах стара, і в салонах цивілізованої Луїзіани. І в преріях дикого Техасу з твоєю появою настає кінець миру і спокою. Хоч би де ти була, скрізь навколо тебе зроджуються романтичні мрії і спалахують бурхливі пристрасті. Розділ 14. МАНАДА. Навіть коли б Моріс Джеральд був повновладним господарем прерії і все живе в ній корилося його волі, то й тоді він навряд чи зміг би обрати краще місце для ловів, ніж те, до якого привів офіцерів та їхніх гостей. Від іскристого трунку з німецьких винарень ясна блакить неба почала здаватися ще яснішою, а зелень прерії ще зеленішою. Коли раптом, перекриваючи гомін голосів, Недоказані компліменти, веселий сміх, розлігся крик мексиканця-вакеру, поставленого дозорцем на найближчому узвищі. «Мустенос!» Моріс Джералд, якого гостинні господарі теж запросили до столу, одним духом допив вино і швидко скочивши в сідло, гукнув у відповідь. Кавалада. «Ні!» – відказав мексиканець. «Манада!» «Про що це вони там булькочуть?» спитав Колхаун. «Мустеніос – це по-мексиканському мустанги», пояснив майор. «Аманада – табун диких кобилиць». «У цій порі кобилиці збиваються в окремі табуни осторонь від жеребців і підпускають їх до себе тільки тоді, коли тоді», нетерпляче запитав відставний капітан, уриваючи пояснення. «Коли на них нападають осли?» З невинним виглядом відповів майор. Усі засміялися, немовби майорова відповідь була не така вже й простодушна, і ховала в собі натяк на певну особу. Колхам збагнув це і на якусь мить йому аж мову одібрало, але тільки на мить. Не така він був людина, що мовчки проковтнути невдало сказане слово. Навпаки, побачив тут нагоду дотепно відповісти і зараз же з неї скористався. «Он, Повагом мови він, не звертаючись ні до кого зокрема, а я й не знав, що осли в цих краях такі небезпечні. Кажучи це, Колхаун не дивився на Луїзу Пондекстер, але якби подивився, то помітив би її схвальний погляд. Хоч молода криволка й не мала до нього теплих почуттів, проте вміла цінувати дотепність і не могла не віддати належне його відповіді. То, може, капітанові справи були ще не зовсім безнадійні. Про це подумали і молодий драгун Генкок, і лейтенант кінних стрільців. Обидва помітили той схвальний погляд і дійшли висновку, що касі Колхаун таки здобув або, певне, здобуде сердечну прихильність своєї двоюрідної сестри. Таке відкриття прикро вразило обох офіцерів, особливо драгуна, та думати про це не було часу манада наближались. «На коней!» – подумали і вигукнули майже всі водночас. І враз між челепами коней, що ревно жували жовте зерно, опинилися залізні водила, через шиї тварин, ще мокрі після швидкого двадцятимильного гону в задусі тропічного ранку було перекинуто по води, і не встиг би ніхто полічити до ста, як усе товариство, і чоловіки, і жінки, Сиділо в сідлах, готове пустити в роботу хлисти й остроги. Якраз тоді дикі кобилиці з'явилися на узвищі, де перед тим стояв дозорець, а він і сам мостангер був уже у сідлі і, ввігнавшись у середину табуна, намагався накинути ласо на котрусь із них. Кобилиці мчали шаленим чвалом, сполоханої ржали, хропли, так наче їх переслідувало якесь страхіття. Косуючи очима назад, вони не бачили поперед себе ні фургона, ні вершників, що скупчились коло нього, і неухильно мчали просто на них. «За ними хтось женеться», – сказав Моріс Джеральд, помітивши, як на полохані мустанги. «Що там таке? Креспіно?» – звернувся він до мексиканця, якому мало бути видно, хто переслідує табун. На хвилю запала тиша, всі чекали відповіді. На деяких обличчях можна було помітити розгубленість і навіть тривогу, адже за мустангами могли гнатися і індіанці. «Уназіно сімаром!» – почулася відповідь мексиканця, яка майже нікому ні про що не говорила. «Он мачо!» – додав він. «Он воно що?» – так я й подумав, – тихо промовив мустангер. «Треба спинити цього негідника, а то він зіпсує нам лови». Поки він їх переслідує, вони так і гнатимуться аж на край світу. І знову гукнув до мексиканця. А він далеко? Зовсім близько, доне Немарісіо Мчить просто на мене. Спробуй накинути на нього ласо. А не зможеш – стріляй. Треба будь-що покласти край цій гонитві. Ніхто ще не зрозумів, який переслідувач женеться за табуном, бо тільки мустангр знав, що означають слова «уназіно сімарон» і «унмачо». «Поясніть нам, у чому річ, Морісе?» – зажидав майор. «Погляньте отуди», – відповів молодий ірландець, показуючи на узвища. Цих слів було досить, щоб усі очі звернулися на гребінь узвища, де, мов, птах на крилах мчала тварина, яку вважають взірцем дурості і повільності. Але Зіну Сімарон дуже різнився від свого затурканого, отупілого свійського родича. То був великий самець, майже такий самий завбільшки, як мустанги, що за ними він гнався, і хоч біг він не швидше за найпруткішого з них, проте й не відставав і зі справжньою ослячою впертістю все гнався і гнався. Ця жива картина на зеленій траві прерії розгорталася так швидко, як буває хіба що в театрі чи на іпподромі. Ті, хто спостерігав її, Заледве встигли обмінятися й десятком слів, а дикі кобилиці вже опинились майже перед ними. І раптом, наче вперше помітивши групу вершників, вони забули про свого страшного переслідувача і митнулися вбік. "Дами й панове", гукнув мустангер, побачивши, що дехто з вершників на силу стримує своїх коней. "Залишайтеся всі на місці, коли можете. Я знаю, де звичайно буває цей табун." Він подався саме туди. Ми знайдемо його там і матимемо кращу нагоду до ловів. А якщо почати переслідування зараз, мустанги розбіжаться по тих чагарях, і ми їх більше не побачимо. Гей, сеньори Кріспіно, ану вліпи кулю в цю тварюку. Він же не надто далеко для пострілу, правда? Мексиканець відчепив від сідла свою кусу рушницю, квапливо приклав її до плеча і вистрілив. Осело але було видно, що постріл не завдав йому ніякої шкоди. Креспіно схибив. Я повинен спинити його. вигукнув моріс Джеральд. а то він гнатиме мустангів до самого вечора. Сказавши це, він ударив коня острогами, і гнідий, мов випущена з лука стріла, помчав за ослом, який, незважаючи ні на що, і далі гнав у чвал. Мустангер пустив свого гнідого навперейми. І той сягнистим скоком виніс його на відстань, з якої вже можна було кинути ласо. Довга мотузка блискавкою злетіла в повітря, і всі побачили, як зашморг майнув над довгими вухами осла. Кинувши ласо, мустангер спинився і зробив півоберт. Гнідий крутнувся, неначе навколо осі і, звично скорившись волі господаря, весь напружився, чекаючи посмику. Всі затамували віддих. Осел з розгону напнув мотузку, а тоді став диба, важко перекинувся на спину і завмер. Так ніби йому влучила в серце куля. Проте він був ще живий, тільки заклякли з переляку і придушений зашморгом, що туго затягся на його шиї. Та мексиканець не дав ослові очуняти. Підійшов і гострим мачете перерізав йому горлянку. Ця пригода відтягла початок ловів. Усі чекали, що робитиме далі їхній провідник Моріс Мустангер. А той зліз з коня і пішов по своє ласо. Він зняв зашморг із шиї вбитого осла і почав згортати мотузку кільцями, коли раптом щось змусило його заквапитись. І він уже на бігу, згортаючи ласо, кинувся назад і скочив у сідло. Лише кілька вершників помітили мустангрів поспіх, решта була заклопотана своїми наполоханими кіньми. Та ті, що помітили, спостерігали його дії з подивом, адже він сам радив не квапитися ловами. Вони не бачили підстав до такої несподіваної переміни. От хіба тільки те, що Луїза Пондекстер, верхи на своїй плямисті лошиці, раптом відокремилася від них, і погналася в чвал за табуном диких кобилиць, так ніби хотіла випередити всіх у ловах. Та Мустангер був певен, що причина не в тому. Дівчина навряд чи могла вчинити таку нечемність зумисне. А от чи невинна тут плямиста лошиця? Мустангер упізнав у щойно зниклому табуні той самий, з якого він її виловив. Отже, не лишалось сумніву. Побачивши своїх товаришок, плямиста разом з вершницею гайнула слідом щоб знову приєднатись до них. Отак От розважив Мустангер, і такого самого висновку незабаром дійшли всі. У лицарському пориві на вздогін за Алоїзою Пондекстер кинулися мало не всі чоловіки, що там були. Попереду мчали Колхаун, Генкок і Кросмен. За ними – з десяток молодих плантаторів, адвокатів, урядовців, і кожен сподівався, що саме йому пощастить завернути втікачку. Та майже ніхто з них не почував справжньої тривоги. Всі знали, Луїза Пондекстер чудово їздить верхи. Перед нею широка рівнина, гладенька, як доріжка іпподрому. І нехай собі її мустанг жене, поки стане духу. Скинути її сідла він не скине. Отож навряд чи загрожує дівчині якась серйозна небезпека. Лише один з вершників не поділяв цієї впевненості. І він же таки перший виказав занепокоєння. То був... Сам Мустангер. Він пустився на вздогін за дівчиною останній, бо спочатку затримався, згортаючи ласо, а потім мусив знову сідати в сідло, і через те, коли його кінь зірвався з місця, між ним і рештою вершників було вже кроків зі сто. Колхаун приблизно настільки ж вихопився поперед інших, з усією відчайдушністю своєї вдачі поганяючи коня, який і так мчав щодуху. Драгун лейтенант кінних стрільців Трохи відстали, а за ними вже скакали гуртом інші. Моріс Джерал дуже скоро перегнав той гурт, потім одного по одному випередив двох офіцерів і нарешті, неухильно пориваючись усе вперед та вперед, показав копита свого коня і Кассію Колхаунові. Коли гнідий закрив від його очей цятку плямистого мустанга, Відставний капітан аж засичав з люті й скрізь зуби пустив на вздогін йому прокльон. Сонце, що вже сягнуло зеніту, освітлювало незвичайну картину. Серед широкої прерії стрім голов летів табун диких кобилиць. Ярдів за 400 позаду мчала така сама кобилиця з вершницею на спині. За нею. Приблизно на тій же відстані гнався мальовничо вбраний вершник на гнідому коні з видимим наміром будь-що перехопити її. Ще далі, позаду, розтягся низкою цілий гурт вершників, військових і цивільних, а ген за ними скакав чвалом загін драгунів, що тільки від'їхав від групи чоловіків і жінок. Усі вони були також верхи на конях, але стояли, чи краще сказати, тупцяли на місці, збуджено жестокулюючи. За двадцять хвилин ця картина змінилась. Дійові особи на розкішному зеленому килимі прерії залишились ті самі, але розташування їх стало іншим, або в кожному разі відстань між ними збільшилась. Манада віддалилася від плямистого мустанга. Мустанг від гнідого, а гнідий? Та його суперників уже й не видно було, і їх міг побачити хіба гострозорий орел, що ширяв у сапфірові високості. Дикі кобилиці, мустанг із своєю вершницею і вершник на гнідому коні лишилися самі серед неозорої прерії. Розділ 15. Втікачку перехоплено. Упродовж іще однієї милі гонитва тривала без видимих змін. Дикі кобилиці і далі не збавляли ходу, але вже не і ржали зі страху. Плямиста лошиця час від часу озивалася до них, та колишні товаришки ніби й не чули її ржання. Вершниця сиділа в сідлі, не виказуючи ані найменшої тривоги. Тим часом гнідий кінь був неспокійний. Хоча я не такою мірою, як його господар, той уже починав впадати в розпач. Ну ж, коню, сердито поганяв він гнідого. Що з тобою сьогодні, згадай-но? Ти ж уже раз наздогнав цю лошицю, хоч то було і не так легко. Але ж сьогодні вона з вершницею. Поглянь туди, ти дурню. Ця вершниця мені дорожча над усе в світі. Дорожча і за тебе, і за мене самого. А плямиста, начебто стала ще прудкіша. Може того, що її вижджено? Чи, може, коні взагалі краще ходять під сідлом? Що буде, як я згублю її з очей? А то вже справді не смішки. Дівчина може втрапити в неябияку халепу. Та що там халепу? В небезпеку. У велику небезпеку. Якщо я її згублю з очей, її, напевне, спіткає біда. Отак, бурмочучи сам до себе, Моріс Джеральд скакав далі. Тепер він ні на мить, не спускав з ока ледь помітну постать вершниці, яка все ще віддалялася від нього і раз по раз тривожним поглядом прикидав відстань між нею і собою. Раптом, вперше за час гонитви, йому спало на думку, що він міг би гукнути до дівчини. Та якби вона і почула голос, та навряд чи розрізнила б слова і зрозуміла пересторогу. Отож він не став гукати, почасти через це, а почасти тому, що все-таки сподівався ще наздогнати Луїзу, а головним чином тому, що знав, зупинити Мустанга можна тільки ділом. Слова тут нічого не зарадять. Досі він тішив себе надією, що тот наблизиться на таку відстань, щоб накинути на лошицю ласо і знову підкорити її собі. Та дедалі ця надія почала згасати. Тепер вони мчали серед чагарів, Щорясно вкривали прерію, а подекуди переходили в суцільні зарості. Це додало мустанхерові тривоги. Плямиста лошиця могла забитися в хащі або зникнути з очей за чагарями. Диких кобилиць тепер було видно лише час від часу, дедалі рідше. Скоро вони мали зовсім щезнути. Скидалося на те, що їхня давня товаришка вже не зможе наздогнати табун. Але хіба від того, що зміниться? Якщо дівчина загубиться серед прерії або в чагарниках, то однаково, чи вона буде сама, чи між диких коней, і те, і те, дуже небезпечне. Та раптом Остангер згадав про куди страшнішу небезпеку. Таку страшну, що він спохмурнів ще дужче, і сам нещувся, як розпачливо вигукнув у небо. Що, як сюди забредуть жеребці? Вони люблять товктися серед цих чагарів, Лише тиждень тому я їх тут бачив, а тепер же... А то ж, тепер саме та пора, коли вони шаліють. Моріс знову щосили вдарив гнідого острогами, і кінь, що і так гнав шаленим чвалом, ледь повернув голову і докірливо позирнув на нього. І саме в цю напружену хвилину дикий табун зник з очей гнідого та його господаря. І, мабуть, так само і з очей, Плямистої лошиці та її вершниці. В тому не було нічого загадкового. Просто кобилиці забігли ще далі в чогарі, і густа хаща поглинула їх. Зникнення табуна подіяло на племисту лошицю, мов, якісь чари. Не наче за наказом вона раптом побігла повільніше і за хвилю стала як укопана. Тим часом Моріс і далі, женучи чвалом, вилитів на широку зелену галявину і побачив утікачку, що стояла нерухомо, наче статуя. А вершниця спокійно сиділа в сідлі, тримаючи в руках по води і ніби чекала на нього. «Міс Поіндекстер!» – засапено промовив мустангер, під'їхавши до неї. «Який я радий, що ви таки скорили цю дику істоту, а то я вже почав боятися». «Боятися, сер? Чого? Та за вас же?» – відповів він трохи розгублено. «О, дякую, містер Джеральд. Але хіба мені загрожувала якась небезпека? Ви справді так гадаєте?» «Якась небезпека», – проказав за неї ірландець, чим далі, дуще дивуючись. «Верхи на ушалілому мустангу серед дикої прерії?» «Ну то й що? Вона ж не могла мене скинути?» Я добре вмію триматися в сідлі, сер. Я знаю, міс, але все ваше вміння дуже мало б вам зарадило, якби ви заблукали в цих заростях. Де й корінний техасець навряд чи знайде дорогу, а до того все йшлося. Подумаєш, заблукала б. Оце і є та небезпека, якої ви боялися? Не тільки. Ви могли зустріти індіанців, жваво перебила його дівчина. А що, як я їх зустріла б? Команчі ж тепер у мирі з нами. І вони, напевне, не скривдили б жінки ці хоробрі воїни. Так казав нам майор, коли ми їхали сюди. Повірте мені, сер, я була б тільки рада зустріти цих благородних дикунію. Побачити їх вільними серед їхньої рідної прерії верхи на конях. А не такими, як бачила досі по наших селищах затурканими, вічно п'яними від вогненної води. Я схиляюся перед вашою сміливістю, міс, але якби мав честь бути одним з ваших друзів, то дозволив би собі застерегти вас. Ті благородні дикуни, як ви їх називаєте, не завжди тверезі в прерії. І не такі вже шанобливі до жінок, як вам казали. І коли б ви зустріли б їх, коли б я зустріла їх, і вони виявили якісь лихі наміри, я би просто гайнула повз них і повернулася до своїх друзів. І нехай би хто спробував наздогнати мене на моїй прудконогій лошитці. А навіть вам це на силу вдалося, хіба не правда? Очі молодого ірландця і перед тим уже здивовані розширилися ще дужче. І тепер у його погляді злилися подив і недовіра. Але, вимовив він нарешті, «Ви ж не хочете сказати, що не втратили влади над лошицею? Що вона вас не понесла? Чи я маю розуміти це...» «Ні-ні-ні-ні», – квапливо -ні -ні -ні, відказала дівчина, ледь помітно знековівши. «Вона таки понесла, цебто спочатку. Але потім... Вже потім я побачила, що можу легко спинити її. Та, власне, я так і зробила, ви ж бачили? А могли би...» «Спинити раніше?» Це запитання підказала Мустангерові. Дивна думка, що раптом сяйнула в нього, і він нетерпляче очікував відповіді. «Та мабуть, мабуть могла. Певна, що могла, якби трохи дужче напнула по води. Але розумієте, сер, я люблю проїхатися добрим чувалом, особливо в прерії, де можна не боятися наскочити на порося, курку чи дітлаха, розумієте?» Вражено дивився на неї, ще ніколи в житті, навіть у його рідній країні, де жінки славляться своєю мужністю і передусім хватською верховою їздою, йому не траплялося зустріти вешницю, яка зрівнялася б з тією, що була тепер перед ним. Від подиву і захвату він не міг навіть здобутися на якесь слово. «Сказати правду?» – ще рівною щирістю вела далі дівчина. Я нітрохи трохи не засмутилася тим, що лошиця мене понесла. Всі у ті балачки, пусті компліменти, часом набридають. Мені хотілося подихати свіжим повітрям, побути на самоті. І от бачите, містере Джеральд, якраз випала добра нагода. Не треба було щось пояснювати, не треба було вибачатися. «А, вам хотілося побути на самоті?» – спитав мустангер. Видимо, розчарований. Тоді пробачте, що я завадив вам у цьому. Повірте, міс Пондекстер, я поїхав за вами, бо таки був певен, що вам загрожує небезпека. Ви дуже люб'язні, сер. І тепер, коли я знаю, що небезпека справді була, я вам щиро вдячна. Скажіть, адже ж ви мали на увазі індіанців? Ні, не тільки. Власне, про індіанців я й не думав. Ще якась небезпека. Яка ж, сер? Скажіть мені, щоб я стереглася її надалі? Муріс відповів не одразу. Його увагу привернув якийсь звук, і він обернувся, так наче й не чув запитання. Зрозумівши, що він щось почув, креолка й собі прислухалась. До неї долинуло пронизливе уривчасте ржання, потім знов, знов, а тоді топотіння копит, наближаючись. Ці звуки немовби стрясали навколишнє повітря. Для ловця коней все те не було загадкою. І слова, які вихопилися з його уст, водночас відповіли на попереднє запитання дівчини. "Дикі жеребці", вигукнув мустангер, не приховуючи тривоги. "Я й думав, що вони десь в цих заростях такі є. Це та небезпека, про яку ви казали, ато ж А чого її слід «Боятися? Це ж всього-навсього мустанги!» «Ваша правда, загалом їх боятися нема чого?» «Та саме тепер, у цій порі року, вони стають люті, мов тигри, і майже такі ж підступні. А то ж, розлючений дикий жеребець небезпечніший за вовка, пантеру чи ведмедя!» «Що ж нам робити?» – спитала дівчина, вперше виказавши острах. Вона під'їхала майже у притул до мустангра, що одного разу вже вирятував її з небезпеки. І, стривожено дивлячись йому в очі, чекала відповіді. «Якщо вони нападуть на нас, – відказав той, – ми матимемо тільки два способи врятуватися. Або залізти на дерево, покинувши наших коней їм на поталу, або – спитала криволка спокійно, і видно було, що в неї стане духу знести найтяжчі випробування. «Все, що завгодно, тільки не покидаємо коней. Це був би ганебний порятунок. Та ні, це просто неможливо зробити. Я не бачу ніде такого дерева. Отож, у разі нападу нам лишається тільки звіритися на наших коней. На жаль, провадив мустангер, оцінюючи поглядом плямисту лошицю, а тоді свого гнідого. Вони вже і так сьогодні добре підбилися. Ще й досі не відсапалися обоє. Оце для нас тепер найгірше. Дикі жеребці, напевно, не стомлені. «Нам треба рушати зараз же?» «Ні, зачекаємо. довше наші коні відпочинуть, то краще. Жеребці, може, ще й не повернуть сюди, або як і повернуть, то не нападуть на нас. Все залежатиме від того, як вони настроєні. Якщо б'ються між собою, то можуть накинутися й на нас. Вони тоді втрачають, коли можна так сказати, будь-який глузд, і нападають на всіх своїх родичів, навіть коли втих на спині вершники». А то ж так і є між ними бійка. Послухайте, як вони ржуть і сунуть сюди. Слухайте, містере Джеральд, то чому би нам зараз же не податися геть від них? Це була б марна спроба. По цей бік відкрита рівнина і ніде сховатися. Ми не встигнемо від'їхати, як вони нас помітять і враз доженуть. Нам треба їхати у той бік. Єдине безпечне місце, яке я можу пригадати, саме там. Так, саме там, судячи з того, що я чую. Зараз вони перекрили нам цю дорогу, і якщо ми рушимо зарано, то неминуче з ними зіткнемося. Треба перечекати, а тоді спробувати проскочити позад них. Якщо нам пощастить, і вони не дожинуть нас протягом двох миль, ми дістанемося до місця не менш безпечного, аніж кораль у Касадель Корво. Ви певні, що дасте собі раду з лошицею? Цілком певна, не вагаючись відповіла дівчина. Перед лицем такої загрози кривити душею не випадало. Розділ 16. Втеча від диких коней Обоє сиділи в сідлах вичікуючи. Дівчина була спокійніша за мустангера, бо цілком звірилася на нього. Вона й досі не зовсім розуміла, яка перед ними небезпека, але не мала сумніву, що то справді щось страшне, коли вже Моріс Джерал так тривожиться. А думаючи про те, що його тривога спричинена почасти і страхом за неї, почувала мимовільну втіху. «Гадаю, тепер можна ризикнути», – мовив Мустангер. Перед тим, він якийсь час пильно наслухав. «Здається...» Вони вже поминули ту прогалину, якою ми маємо їхати. Дуже вас прошу, будьте уважні. Міцно сидіть в сідлі і добре тримайте по води. Там, де буде змога, скачіть поруч мене. Але ні в якому разі не відставайте більш, як на довжину хвоста мого гнідого. Мені доведеться їхати попереду, показувати дорогу. Ага, вони повернули сюди. Підходять до краю галявини. Ну, пора. Глибоку тишу що перед тим на хвилю запала в прерії, роздер такий гвалт, який можна почути хіба що в переповненій божевільні. Пронизливе іржання диких жеребців скидалося на дикі зойки шаленців, але було куди гучніше. До нього долучалося лункету потіння, тріск зламаного гілля. Страшне хропіння, клацання зубів, глухі удари копитами по боках, згуки люті і болю, і все те зливалося в суцільне ревище, яке ледве витримували вуха, і сама земля неначе двигтіла й хиталася на своїй осі. Мустангер розумів там точилося жахливе побоїсько між дикими жеребцями. Їх ще не було видно, але вони щомиті наближалися, продираючись крізь чагарі і далі шаліючи убійці. Аж ось він дав команду рушати, і саме тоді у проміжку між чагарниками показався різномастий табун. Ще мить, і мустанги вщерць заповнили той вузький прохід, і нестримно, мов гірська лавина, ринули на галявину. То була навальна лавина з найдосконаліших в природі істот. Бо з цього погляду навіть людина має поступитися перед конем. Тільки не перед убогою свійською конячиною, з її запалим хребтом, викривленими ногами, похиленою головою. Адже ледве один кінь із тисячі зберігає справжню кінську поставу, та й того спотворюють ножиці баришника чи жокеї. Ні, йдеться про дикого коня, що народився серед зеленого різнотрав'я. І росте та розвивається на волі, немов квітка, в його рідній прерії. Немає прекраснішого видовища, ніж табун диких жеребців, що скаче прерією у такому от войовничому запалі. Та це видовище не тільки прекрасне, воно і страхітливе, аж надто страхітливе, щоб тішити людське око, та ще око боязкої жінки а особливо, коли дивитися на такий табун з відкритої місцини, ризикуючи стати його жертвою. Саме в такому становищі опинилися вершник на гнідому коні та вершниця на плямистій лошиці. Перший з досвіду знав, чим воно загрожує, друга не могла не зрозуміти небезпеки, побачивши табун на власні очі. «Сюди!» – гукнув Моріс давши коневі остроги і забираючи вбік, щоб обминули табун ззаду. О, Боже, вони нас помітили швидше, швидше, міс, поиндекстер, швидше, пам'ятайте, йдеться про ваше життя. Та нагадувати було зайве. Поведінка диких жеребців досить промовисто свідчила, що тільки швидкість може врятувати плямисту лошицю з її вершницею, вихопившись на відкриту галявину, і, побачивши осідланих коней, мустанги раптом вгамувались і, немов послухавшись досвідченого ватажка, стали в ряд, як ото кавалеристи, що їх спинено в розпалі атаки. Здавалося, вони на час забули про свою взаємну ворожнечу і об'єдналися, щоб напасти на спільного ворога або протистояти спільній для всіх небезпеці. Можливо, ця коротка затримка виникла з несподіванки, але так чи так вона була на користь вершникам. За ті лічені секунди, поки вона тривала, обоє встигли минути табун і опинитися на шляху до порятунку. Та до самого порятунку було ще далеко. Певності, що їм пощастить втекти, вони не мали, бо мустанги, збагнувши їхній намір, круто повернули, і зі злісними ржанням пустилися у чвал слідом за ними. З цієї хвилини почалася прутка, невпинна гонитва через прерію, змагання на швидкість між кіньми безвершників і кіньми з вершниками. Час від часу моріс озирався через плече, і хоч відстань між ними і табуном, виграна ще на початку, не зменшувалася, з його обличчя не сходив тривожний вираз. «Коли б він був сам?» То міг би тільки посміяти зі своїх переслідувачів, бо знав, що його гнідий також мустанг перескаче будь якого суперника. Не те пля миста лошиться. Вона бігла, як ніколи повільно, неначе зовсім не хотіла врятуватися від переслідування, як ото кінь, коли його ведуть з рідної стайні. Що б це мало означати? пробурмотів мустангер сам до себе. А що, як вона ще впреться перед стрибком? Тоді нам кінець. Там важитиме кожна секунда. Вони не доганяють нас? Запитала Луїза, помітивши його тривогу. Поки що ні. На жаль, попереду в нас буде чимала перешкода. Побачимо, як ми її подолаємо. Я знаю, ви вправна вершниця і не злякаєтеся стрибка. Але ваша лошиця. Щодо неї я не певен. Ви знаєте її краще, як по-вашому. Чи зможе вона стрибнути через... Через що, сер? Зараз побачите. Ми вже під'їжджаємо до того місця. Уявіть собі цю розмову двох вершників, які мчать прерією, покриваючи щохвилини майже милю. Як і казав мустангер, вони невдовзі побачили перешкоду. Серед прерії з'яяв крутий яр, не менш як п'ятнадцять футів завширшки і такий самий завглибшки, що тягся в обидва боки, скільки око сягало. Повернути праворуч або ліворуч, було не можна. Це дало б мустангам змогу пуститися навскоси і надолужити відстань. Яр треба було перетнути, бо інакше табун напевне здогнав би їх. А перетнути його вони могли лише в один спосіб – стрибком щонайменше на 15 футів. Морі знав, що його кінь зможе зробити такий стрибок. Йому це було не вперше. А плямиста лошиця? Як гадаєте, вона зможе перескочити?» – занепокоєно спитав він, коли вони вже трохи повільніше під'їхали до краю того провалля. «Я певна, що зможу», – почув він тверду відповідь. «А ви?» «Ви втримаєтеся в сідлі?» Криголка зневажливо засміялася. «І це питає ірландець?» «Я певна, сер, якби ви сказали таке котрість із ваших співвітчизниць, вона б не на жарт образилася». Навіть я, уродженка болотистої Луїзіами, вважаю ваше запитання не дуже чимним. Чи втримаюся я в сідлі? Та я втримаюся, хоч куди б вона мене понесла. Але міс Пойндекстер, нерішуче мовив мустангер. А що, як вона все-таки не зможе? Коли ви маєте хоч найменший сумнів, то чи не краще залишити її? Я певен, що мій кінь легко перенесе на той бік нас обох? Покинувши лошицю тут. Ми, напевне, врятуємося від переслідування. Аже дикі жеребці покинути мою люну? Щоб її забили на смерть? Чи роздерли на шматки? Ні-ні, містер Джеральд. Моя плямиста надто дорога мені. Ми з нею разом перескочимо оце провалля, як зможемо, а як ні. То разом скрутимо собі в'язи. Вперед, моя люба. Бачиш? Це той, хто нас догнав тебе. Полонив і приборкав, доведи йому, що твій дух ще не зламано, що ти здатна скинути з себе і дружній, і ворожі пута. Стрибни так, як ми з тобою не раз стрибали останнім часом. Ну, летімо! І не чекаючи, поки мустангер подасть приклад, відважна креолка стрім голов помчала до краю провалля і перелетіла його так, як очевидно робила не раз останнім часом. Ту хвилину, коли мостангер стежив за її стрибком, його заполоняли три думки, чи точніше троє почуттів. По-перше, він не тямився з По-друге, відчував невимовний захват. А от третє почуття визначити не так просто. Воно виникло в ньому тієї миті, коли він почув слова Моя плямиста. «Надто дорога мені. Чому?» – думав він. І коли вдарив гнідого острогами, і тоді, коли летів на ньому понад зяючим проваллям. Та хоч як щасливо втікачі подолали перешкоду, це ще не давало їм певності в порятунку. Деяких жеребців те провалля зупинити не могло. Моріс знав про це і озирався назад з такою самою тривогою, як і раніше а може навіть і з більшою. Хоч яка була коротка затримка перед проваллям, а проте дала переслідувачам відчутну перевагу. Від самого початку гонитви мустанги ще не були так близько, як тепер. Моріс не мав сумніву, що досягши краю провалля, вони навіть не сповільнять швалу і перескочать яр, не зупинившись одним махом. А тоді? Що буде тоді? Подумки запитав себе мустангер і аж зблід, не знаходячи відповіді. Перескочивши через провалля, він не забарився ні на мить і скакав далі рівним чвалом, а його супутниця, як і перед тим, їхала близько позад нього. Та тепер мустангер, здавалося, не поривався вперед так, як досі. Він ніби вагався і не міг дійти певного рішення. Проскакавши так ще трохи, мустангер на тяг по води, і круто повернув коня, так, наче раптом вирішив податися назад. «Міс Пойндекстер, мовив він до дівчини, яка саме порівнялася з ним, – «далі ви поїдете без мене». «Чому, сер?» – спитала Луїза, сильно потягши на себе по води і митцю спинивши свою лошицю. «Якщо ми поїдемо разом, вони нас доженуть, нас. Треба якось зупинити цих знавіснілих тварюк, і зробити це можна тільки тут. Іншої нагоди не трапиться». Богаради, ні про що не питайте. Ще десять секунд і буде пізно. Бачите он де блищить вода. То ставок. Скачіть просто туди. Там буде дві високі огорожі. Перед ставком вони сходяться. Ви побачите прохід, а збоку лежать жердини. Якщо я на той час не над'їду, скачіть у ту загороду, злазьте з коня і перекрийте жердинами прохід. А ви, сер. Ви ж ризикуєте життям. За мене не бійтеся. Сам я майже нічим не ризикую. «Якби не ваша лошиця, Нужбо, благаю вас, скачіть, не спускайте з очей ставка, він буде вам за маяк. І не забудьте перекрити прохід, Нужбо, вперед!» Секунду чи дві дівчина ще вагалася, наче їй не вистачало рішучості залишити того, хто стільки зробив задля її порятунку, а зараз, можливо, сам наражався на смертельну небезпеку. На щастя, вона була не з тих полохливих дівчат, які в скрутну хвилину втрачають глузди, тягнуть на дно свого рятівника. Вона вірила своєму супутникові, була певна, що він знає, як краще вчинити. Отож, знову пустила свою лошицю чвалом і чим дуж помчала вперед до ставка. Цієї ж миті Моріс ударив острогами гнідого і помчав назад, туди, де вони щойно перескочили через яр. Відіславши свою супутницю, він видобув із кобури на сідлі найдосконалішу зброю, якою будь-коли послуговувалися у прерії чи то для нападу, чи то для захисту проти індіанців, бізонів, ведмедів. То був шестизарядний револьвер системи полковника Кольта і не якийсь там дешевий удосконалений зразок фірми Діна, Адемса чи котрогось із безлічі подібних до них фальшувальників а справжній виріб краю мускатних горіхів з маркою «Хартфорд» на казеннику. Вони стрибатимуть там, вужче, як і ми, пробурмотів Мустангер, стежачи за дикими жеребцями, що були ще по той бік провалля. Якби мені пощастило покласти хоч одного, то, може, це спинило б інших, чи принаймні затримало на деякий час що плямиста втекла на віддаль. Їх веде о той великий рудий, він і стрибатиме перший. Мій револьвер б'є, напевне, на сто метрів можна стріляти. Водночас з останніми словами пролунав постріл. Найбільший жеребців рудої масті полетів сторж головою, покотився по траві, і впав якраз на тому місці, звідки мали стрибати інші. Кілька мустангів, що скакали одразу позад нього, вмить спинилися, а за ними і весь табун. Моріс не став дивитися, що мустанги робитимуть далі. Скориставшися із замішання в табуні, яке утрати ватажка, він вирішив зберегти решту набоїв і повернув назад за плямистою лошицею, яка вже проскакала більшу частину дороги до ставка. Чи тому їм налякала загибель їхнього ватажка? Чи просто їм став на заваді його труп, що лежав саме там, звідки тільки й можна було перескочити яр? Але далі вони не погнались. І Моріс, сам один серед прерії, спокійно скакав на вздогін за своєю супутницею. Він знайшов Луїзу у загороді на березі ставка. Вона слухняно виконала всі його настанови, крім однієї. Прохід був відкритий, а жердини так і лежали на землі. Дівчина ще сиділа в сідлі, і тепер, побачивши мустангера живого, здорового, лише тремтіла, розгублена, сповнена вдячності, яку угоді було передати словами. Небезпека минула. Розділ 17. Пастка на мустангів Усі страхіття лишилися позаду, і молода креолка з цікавістю роздивлялася навколо. Вона побачила невелике озеро, по-техаському ставок, на берегах якого лишилося безліч слідів кінських копит. Певно, тут був улюблений водопій диких коней. Висока огорожа з жердин охоплювала озеро та прилегло до нього ділянку і двома широкими крилами заходила далеко в прерію, утворюючи щось ніби ліку у вужчому кінці, якої був прохід. Коли його перекривали жердинами, загороди запиралися і коні не могли ні зайти, ні вийти. «Що це таке?» – спитала дівчина, показуючи на огорожу. «Пастка на мустангів», – відповів Моріс. «Пастка на мустангів?» «Загорода, щоб ловити диких коней. Вони заходять між ці крила, що, як ви бачите, простягнуті далеко в прерію. Дварин приваблює вода, або їх заганяє сюди гурт мустангерів. А коли вони опиняться в цьому коралі, спіймати їх уже неважко. Тут їх беруть на ласо за виграшки». Бездомашньої тварини. Це ваша загорода? Ви ж мустангер, так ви нам казали. А тож я мустангер, але не ловлю коней у такий спосіб. Я волію робити все самотужки і рідко спілкуюся з іншими мустангерами. Тимто мені ця загорода не підходить.